tabernan. Kaixo egunon? Bai, eta Ea, zer nahi duzu? Zurito bat. Eta pintxo bat. Mm, pintxo berorik, balduzu, eh? Bai, tortillak eta txampiñoiak. Tortilla, ze tortillamota? Ba, patata, urdai azpikoa, atuna, zain zuriak, gazta eta txorizoa. Hmm bat pintxo bat patata tortila nahi dut bai, zen bada? lau euro ondo da, tori eskerrik asko eh, hartu, eh? musuzapia <tusurra>